الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فرنديمي تكون وقت الله صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم شقت فميليا استارتي اذا تا تشه باسهم متير درين ديتن القيامه تسلاصم صوت پر جين جن المسلمان وتا بار سي سي اتا i kanë alarmu njerëzit për i gabimeve. Një send që nuk existon, do shta pa shumë pak existon dhe shumë pak njihet në kohën kohë ton, nga se islami është normal i dopsum, nga se njerëzit janë bo e përmëndon dhe dje, melankolikë, shumë prekshëm, dhe nuk i matin sendet me sytë e shëriatit, me peshëron e shëriatit, Dhe i motim sendet shëmisën e rasteve me ata që mas na preqë njerëzit, mos na i vëno njerëzit edhe kështu me radh, duke harruar ata se edhe Allahu xhëlal në disa raste hidhëron me njerëz. Fillimisht Allahu subhanahu wa taala librin e vet. Ë ka përmendur se një prej shkaqeve kryesore të zbritjes së Kuranit ka qenë li tubayna lahum alladhi ikhtalafu fi, që tu a bësh të qartë o i dërguamiem atë për të qartë njerëzit. Në njerëz do të vazhdojnë qanë, të ndamë. Ndamë qështi, njojë, në vazhdimësi me çën të përçom, të ndon. Nëse ndahen për çështje dunyaje, kish një mesazh tjetër, por kur ndahen njerëzit në çështjet e fesë, sikur që ka qenë ndarja e e yahudive nga feja e Allahut e vërtet, dhe janë shndruar në yahudi nga Islami i Imusit sallallahu alaihi wasallam dhe nga Islami i Jezusit alaihi salam kanë ardhur derivat problemi as kristianizmi sa çëm dhe mbrapa shumë derivata tjeran ndryshimin e nëfë, që ka ndodhur atëherë nuk duhet më heqt. Andaj Allahu qala pastaj allazi ikhtulifu fi. Për ta tjelën gja, ata janë për çavë nda mes veti, uhudan wa rahmatan liqawmin yu'minun, kjo është udzim e mashir për njerëzit që janë besimtar. Dhajetet shumëta, Çallahu tregon po ashtu. Ba'atha Allahu anbiyeen mubashirin wa mundhirin. Allahu ka dërguar ka dërguar pejgamber daceshat jam per gazus dhe çortus وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه dhe ka zbrit librin te njerve per traguse per çka jam porçuar njerzit dhe ajetet çomta në Kur'an janë shumë të ajetet që flasin në vazdimsi Allahu ka sjell pejgamber ku janë porçuar njerzit edhe njerë e përmendin Allahu kur përmend porçarjen Kur'an nuk është ajo porçarje që i shkon normend njerëzve apo de partia shqiptare e kanë në ambatur. Se ka përse vend ka? Ato kët për çarje. Për të parës deri te fundit kët për çarje. Ajo që na shkon na përmend çdo herë për her çarje, të të të në shkon në më. Allahu subhanahu wa taala kur furon Kur'an për për çarjen, e ka për qëllim kur njerëzit e çesin një bidat, i cili bidat i përçon njerëzit. Kur e çesin një punë risie, punë e rën fe, ajo e përçon njerëzit. Ajo i ndon njerëzit. Edhe për kët për çarje Allahu xhalafu. Sikur që Muslimanë kanë qenë një feja, po, në kone adhemi të isa. Në kone para ardhjesë në ujtë së Allahu alaihu sëllem jamë përqa njërzit me puta, kanë djerë puta. Për këtë përqari Allah u full. Andaj Kur'ani ka zbrit për të atë regu ata se për çka u përqa njërzit. I drëgumi zotit sër Allahu alaihu sëllem ka ardhë me u të regu njërzve se ju keni qenë për para në fejl ibrahimit o kurashi dhe mbrapa ju jeni përqa. Me qka? Duke e inspiruo shejtani Amr ibn Luhaiun prej parijes se Mekës e Mekes, i cili kafia dhe ka pas shumë të holla, ndjom shejtani ka treguën në Jeddah dikun ku janë idhujt në tokë. Ai ganxerr 360 puta i ka sjell në Ka'ba dhe ka shku në Sham, natkohë e kanë adhuru një zot Baalin dhe i ka pëlqyer adhurimi zotave. Dhe për këtë e ka çellimin Allahu subhanahu kur fol për punën e përçarjes. Kjo është përçarja në Kur'an që Allahu xhallalah ne ka fol. Dhe ajete të shumta tëra Në të përmenim edhe do hadithe Dhe mbrapat do të ndalim me ata që i përmenim temen Si ishte gjendje e muslimanve par Apo djetarve të par të muslimanve Kër ndodhë këndër një gabim A delqin ato me deklarata Kjo është një mekanizm që nuk përdohet në kore e sotit Pra në shumë, dhe se, e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe As nuk do të punon në chimua, as duk duhet më ugëzo me, me gëbimin që ka bëu, duhet më na udhënt. Aiën kan kusht të koft personi për të cilin flasim ne. Duhet të chain në njerëzit që frigo ndihmat e personave, ndihmat. Dhe për ndihmës e flasim ata. E asit ta nxisin xhamatin që mos shkojnë te Ajax, ta kin inati ata edhe kështu me radhë. Ai jo. ata shumë ta flasim për ata se domethan duhet ë anarmon, duhet të goso se fillan gabim, normal. Një shkuat në qeshim, do veçanti thonë për shemb mesazh, ndryoj mendimin apo polemizojna apo dalbi, takomi, bëna muhabet, atësh të merra kref, por nëse njëri nuk merr dash, atë në konë selefit, përmendam rastin e Umar ibn Dherrit i cili ka thënë e pauri që ka nxjerr bidatin e irxhas nga depresioni i vrasjeve të muslimanëve 600 mijë që kanë qenë nga na haxaxhit, në fillim ka thënë njerëi i cili e ka marrë për vërtet bidatin e ka kaqshëlluar Sufjanit thëriu, mbrapa kur i ka botë mend njëri për selefit dhe ai është nxe ka krija dhe ai ka botë mend, çu është prandaj irxhatë njerëz. Edhe është bofe të njërt. Për këtë kam për qëllim vllazër, andaj duhet patjetër gabimet, prej gabimeve në fetë alarmot. Pra saoj që ka folul Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është kush është për ju një të keqën le ta ndron me dorë. Nëse nuk mundot me ju, nëse nuk mundot me mëzema. Pra saoj është se i dërguami Allahu sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, e gjithë feja e Allahut është nasihat këshill. Edhe ka thënë sallallahu alaihi ve sellem, për Allahun librin e tij, të dërguimin e tij dhe imam të muslimanëve wa amatihim dha mahsana jantë muslimanëve jo ka për ndërimin se për Allahun kur thuat duhesh me qenë i sinqert me Allahun, për dërgumin, për librin e Allahut, të ka të ka pa sh për librin e Allahut sinqerisht. Dhe për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, të ndjeki sunetin dhe për imamet e muslimanëve, të jesh i drejt me ato të ndjekesh sinqerisht kur respekton Allahun وعمتهم dhe për të gjithë muslimanët këtu, një gjë e cila është rrezikshme për masën e gjantë muslimanëve, duhet hoqja me fol. Duhet muslimanëve me fol, edhe një herë potencial zot, me edep Jo si kur statuset në shumicin e rasteve që ndodhë në për Facebook edhe ata prej të lezërve të cilët mendojna se entuzum do njëherë të mire dhe kështu më rrath ma dje dhe qisi nflamura, jo të dole, se jo të tasaj edhe kësaj e kështu më rrath edhe shohim do njëherë shumë, shohim do njëherë shumë ku shahën njërzit nonën, babën, ata, këta, kështu më rrath, kjo nuk atë vaj me fejnë Allah nëse donë në folë për fejnë Allah Gjell me argumente nga Kurani, Suneti dhe Ijmaja dhe fjalët e di Tor Reisthan. Nga sa feja Allahu xhella ola nadhim dhe duhet patjetër këtë mesazh me o përcjell njerëzve për gabimet që i bëjnë nadhimën vallallë të njerëzve. Nadhima të njerëzve. And Allahu Imam Shafiu rahimahullahu kur ka thonë për punën e gabimeve të xhallarëve dhe polemikës që i ka bë, vallahi ka thonë nuk kompromizojmë ndonjë hot për xhallarëve për ndonjë meselë për meselëna të fes, vetëm se kam dashur sincerely she Allah, të të mësonë me çn hokë ndonëri. Kjo çveshje duhet më çën vëllazot. Mu çvesh prej eh epshit, prej kanmas, prej interesit, prej favorizimit dhe prej degradimit të tjetrit. Mu çvesh prej dëshirës për degradim të tjetrit duhet patjetër me me pas besimtarit këta. Përndryshe siç ka pas mundi vllazë Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selamu, çaj çaj karizmatik, çaj me pasgaje për njerëzit, ku Allah ka parshuar se ati u kanë dhënë njerëzit dhe ka thurtu Allah qada se kemi shkatur veten, kemi vdeq prej prei merokit madh si do me udhzu njer don ti me udhzu njerut sallallahu alaihi wasallam asht merzi chat shum meraki madh pa njerut ka thon allah xhelala ki me vdek ki mushkatrua prei merokit madh edhe na do dy pasota mir po edhe njer po te nxej ta do shohim se si dietat islam kur ka ard pune dhe me emra bi prmens sa qi duot dhe me emra kom prmen edhe ata xhallar te ne jun arab te jun jehab ida kodra dietar si ibn buhariu ibn mubarek ida sufiani thauri Do të shohim se çfar fjalë kanë thonë për dikan nga Hoxhallat asaj koç, çfar merita kanë pas ata? Në fot ku kanë gabuar kanë kan thonë vallahi till ka çelaj. Ërvon superlativ ndoshta për ato. Kan thonë superlativ në shkollën më më të lart për ata kur, kur kanë folur si Hoxhallar, si si dietar, si njerëz i fetar, me por kur kanë punë gabimit kanë thonë vallahi çkit meselë ka gabim. Asu vao pse pse pas kanë folë, vallahi në besoj nëse ato dietar që Allahu e ka rrit fenet e tij përmes Ibn Mubarakut. Din kush, Bubarak, hoja e din ku shë Ibn Bëbarëk e o Lëzër. Ibn Bëbarëk ka qenë ajë hoxha kur është zonë njëni prej zindikave të preshtë që ka fut 4.000 hadithet të rrenshme në fejnë islame në Basra. Ajë prej më lefin nda islamit ka thonë ma heç një kokën për unë 4.000 hadithet të dopta apo të trilume në fejnë a ku milani uve. I ka thonë mësë ki më rakë, mësë u bon më rakë se jetonë për ata Ibn Bëbarëki. Mësë u bon më rakë, se I dhe imam Bukharia, dhe imam Ahmedi. Ata, sikur njëri ju që punan në këmbimore, kër i prekë parët e dinë se është falc, a original, që ashtu ato vetë me kanë dëgju një fjal, e kanë ditë a shahia, apo, apo daif, apo i, i shpekt. Dhe në fenë tonë islam e vëllëzër, djetarët islam, kanë përmendë kaptinat veçanta, se qka lejot për i gjibetit nda i njerëzve të cilët bëjnë gabim në fën tonë sa më gibet është haram nuk lejohet me përgoju muslimanit edhe më doftin prej muslimanëve dhe fëmijë të muslimanëve nuk lejohet nuk lejohet me me përgoju as budallën e muslimanëve kë kan nuk lejohet të bëj gibet nuk lejohet mashtime me fol nga se pardresa është musliman për pas në raste të veçanta që janë përmendë në dhënrasën që ka përmend Imam Buhariu rahimuhullahu ma yajuzu min kitabe ahli al-fasadi wal rayb تليوت ميبوا جيبات نيرست ابرشت و اتاچه فوشين دوشيمه نا مسين المسلمينبه عندها كسل حديثه عائشه رضي الله عنها اسي لاثط استذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له نيري ككالحو ليت محمد صلى الله عليه وسلم هيمرندا ده يترجمي الله كاثون ليوني تش تناي بي ساخو العشيره ده كاثون صلى الله عليه وسلم فازدم سا نيري كيتشتاي سا نيري غافسي كيتش او تش اشكي أو ابن العشيرة سنريه يكتش شئ أس بايفين أنفسك أحبت أن يكتش في لكن أحبه أقوم أسقه إياه صلى الله عليه وسلم أحبت أن يكتش فلما دخل ألان له الكلام قلت هناك إذا قلت الله صلى الله عليه وسلم قلت إزبوطي لفت مطا لقد أتفلت عن نية بلدكان لقد أتفلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قرية رضي الله عنها نترقون ألان له الكلام إزبوطي لفت مطا قلت يا رسول الله edhe Aisha radiallahu anha sikur normal, zdo musliman që i shkon normal, tash fole keq e tash izbut e lafet, qka në kjo pun? tha Aisha radiallahu anha për kultu i thash Rasullullahi s.a.s. tash fole keq për ta e tash izbut e lafet, qka në kjo pun? tash fole keq për ta tha ose sa njeri keq është tash izbut e lafet për ta tha sa rasullu anha, e Aisha oj Aisha إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس إتقاء فحشه والله كفنوا يا عيشه نيري مايكتش اشا نيري تش نيرزت يروحن تش شوماتي مفيال دبتا يروحن اطي غا يا تش اشي برشتي امورال نيري مايكتش سي مافوتو تو كو سكانيرز غلازل تش اس ما مشبات نو مونشات ناتو مي لفتو بردوش مي لفتو تا سيقور تش كا لفتو صلى الله عليه وسلم مفيال دبتا ان غاس كان نكد جوار باشكوره تاشتا سيكولوجيش kan psikovampirizëm ato. Jan thësa sta energjisë pozitive. Jan njerëz të cilët mund do të më marrin meritat çdo herë. Andaj ato janë tranzeksion shumë. Prandaj duhet të keni kujdes shumë ato njerëz, sikur që kanë këto munafikë ankonë pegamenet sallallahu alaihi ve sellem që habarën ima bukhari ju na sahih na bat hadith 6554. Dhe ibn Haxheri në shpjegimin e kësaj ka thonë, qala alulama ka thonë dietar i islam, tubahu alghibatu fi kulli gharadin sahih shar'a liot niriu me bog gibet por çdo qëllim të vërtet shjeriatikisht hy thë yatayenu tariqa ila wusuli ilayhi biha ç lejohet për të merrë ndër të një qëllim që është shumë më i madh në shjeriatin islam, derisa ka thon wa tahziru min ash-sharr ç të alarmohen njerëzit nga shjerjati. Allah narut nga sherrit çdo sherrit. Ç të alarmohen muslimant nga sherrit xherxjut. U yedkhulu fihi tajrihu ar-ruwat wa ash-shuhud dhe në këtë kaptin hin, ajo që përmendëm djesën në fenë ton, islam e ka shkinës të veçant e qila e kojim në gjërëhë o të adil, lavdrimi edhe sharja njërëzë, kështu në përkëthim bukëfar në se përkëthajet. Të kujna të atyret që kanë transmitu hadithet të Muhammedis nëse në pakta, s'kishmi mujtë edhezër sëtë me ditë nga hadithi ashtë i vërtejtë apo jo? S'kishmi mujtë me ditë nga hadithi ashtë i vërtejtë apo كا permettent ila قولي دا سكاثون وكذا من راى متفقه يتردد الى مبتدع ذا كشطوش اشه ليوت ني اسطو الانارمي نغ نيريو ايتلي داشيران تامسون فاي متفقه ايتلي داشيران تامسون فاي مي يتردد الى مبتدع ايتلي شكان امثال فين تني بيداتشي الله نوريو بربيدات د بيداتشي امين ني فبوت افقه بيرسون ايتلي داشيران شكان تامسون فاي meshku me, me msofen arash po ne milo lazer o bligen fetarash shumë mirë është kjo duhet me bëj njëri këta por thot shkon e mson fen tenioni i cili është mubtadi bidati au fasik apo fasik wi ja khafu alai iqtida bi la thri go hemi ce ay mustamer shembull ata ata çka duhet o a rast, thëjnë, të më zë më bo aban katras me ndaju disa njerëz që thon jo besë prej takvallah kush më spermë emn se junan katas jo duhet më për më negrë Duhet më dal njëri mi thon Allah je duke shkuar me mësuesin te filani ki kujdes Sa ka thon Ibn Hajar ala skalani shpjegosi me i miri sahihul bukhari ne fethul bari Allah pasma sheruah an thot duhet më dal kët mutafkihun njeri qe kërkon amsufen Allahu xhellahu ala se razik n razik eshte ai person qe rast kur shkon amsan kuranin por shemul te ne kadari kur shkon amsan kuranin te yi ashari Kur shkon emson sunnetin te nje murxhi, kur shkon emson nje fe, nje send te feis Allahu subhanahu wa taala, te nje person i cili permban apo nelegjeronat te veta flet sendet bidatitaj. Flet sendet qe prishin fen Allahu subhanahu wa taala, apo flet çdo mish gabime ne fen Allahu xhelle wa ala. Nga sa pat neve muslimave sendi qe na ndihmit mas shumti, masum se nana, edhe baba, edhe fëmit, edhe shtëpit tona, edhe edhe gjitha sendet qe ne ne posedojna, pasu edhe pasuria jon, esht puna e fes nga sa kërra për mend se rasiu e mall kapitali besimtarit është kapitali i on në ditën e gjykimit kur menen Allahut nëse jemi besimtar të mirë dhe kemi fe do ta kalojmë urën e siratit shpejt ose jo mas kur njëri njëri ka nasihat për fe kur njëri mundohet me dawn më të mirën për fen Allahu subhanahu wa taala kitab qabrimen ibn hajar skalani na fathul bari fi llimi dhat fashe 472 po ashtu transmeton خطيب البغدادي مازن جيل نمد اوزاعي رحمه الله قال كان اذا ظهرت البدع فلم ينكرها اهل العلم صارت سنه امام اوزاعي كامام امام ابن مسلمان والشام الله يشلف الشام من بريدور سزومتشاورت تغوتت الشام ولا كاشين كي ديتا امام اوزاعي كتشكاشين قدوه شنبطيو ناتفنت قال كان اذا ظهرت البدع قلت شفاشه البدات تك مسلمات edher njerëve ku flasin shumicën e rasteve senefi për bidatët e kanë për çëllim bidatët e akides por edhe për bidatët e vogla të tjera të fikut. I do vahrat el bid'a kur shfaqet në bidatët rrisit në fe, sendet e reja që janë pra e fes. Porta tele kafan sallallahu alaihi ve sellem se çdo bidat është devijim, çdo devijim kuçon në xehana. La to nuk kanë autor përpara në profecsi. Falam yunkerha ehlu el ilm, edher ata nuk flasin për bidatin, është صارت سنه با سنته الله. Sabi data vllazërin e kët umat sotën bashumjetë. Sabi data në umatin islam të neve muslimanve janë bo sunetë të njerëz mendojnë se janë suneti rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ato nuk kanë të bëjnë në fen islam asnjëherë. Sikur si në në disa raste vllazërin dëgjojnë njerëz që madje përqendë që janë haram thotë sunet ësht. thot, është. Përqendë që ndoshta ve janë kufër thotë sunet bile the obligëmash. Sikur që është bidati i demokracisë. Apo më herët bidati i socializmit midata çuon vëdorta, edhe nëse janë shirka. Gasa bidat ka qenë edhe idhjtaria, edhe idhjtaria na i thamos bidat. Gasa nuk ka ekzistuar. Dhe çdo gjë që është errë në fe, nuk ka qenë më herët të në fenë ndonjë pejgamberi për pejgamberrat, atë që është bidat, andaj kjo është obligim fetar mbi supët e njerëzve që praktikojnë fen Allahu subhanahu wa taala, që s'paku bëram dikush në ndonjë vend që është si shku, Metropol, duhet me fol, patjetër kjo është emanati Allahu subhanahu wa taala. Metragusa Finland puna, financejnë dhe që lejot, ma të që njërës e bëjmë pjesë për fesë, edhe bëjmë sunetë, duhet me alarmua ta se nuk është për fesë. Të është nëse dhe dhe, dhe thotë dikoshë po prishe daveti, në njërë thrasë njërës e, ju dukot se bërë përqarje, a përqarje e tregumë se qka në shtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ti ulet koka njerveve toselet ne per facebook-a dhe ne per twitter dhe ne per internet-a pa edet shajn dhe e, nuk ju laj shance hoxhallarve te vërtetë domodin hoxhallarve te cilet duhet me fol apo edhe vllazërave te cilet din meshrujt opinione te veta taman si duhet nuk ju laj shance me edet me fol duhet me fol per gabimet per bidatet ne fe shofin circut latirete mbra pa ma te vogla duhet ju laj shance me fol njerzeve qe meritoin e jo njerze te cilet vetem shahon vllazër Ana dhe një vëllazër. Fasadën që e bëjnë bidatit e njëjta është e barabartë ato vëllazër tonë që e bëjnë në flamura të ndryshme nëpër Facebook-a, i njëjtë fesad është. Nga sa ato njerëz të cilët janë sinqert për i tharë vetë bidatët dhe xhamatëve të ndryshme të cilët janë mashtruar ato me ato bidatë që mendojnë se si janë sunete, njerëz të sinqert, ata do të pengohen dhe do të thonë njerëz të thja, këto janë ato të cilat me çhame, me hasuron dikujt në vallah nuk kupton si selefi ja qashuron dikujt. Nuk kupton si selefi, Sufjan el-Thauri dhe të tjerë të demi Mubaraki ja kanë qashë. E përmend afta vëllazër se Kjo është një varrëtie për vllazë të cilët nuk kanë sabër dhe me dhe nuk kanë mshirë dhe frigna, frigna se Allahu xhelle wala s'oshtë kemi devjuat ato njerëz të cilët gëzohen me gabimin e bidatchëve. Madje edhe nëse është bidat i dhëjtaris, edhe i demokracisë, edhe i shirkut, vallahi a njëri i cilët dera shkruan në trek katërfjal do më sus filmin The End me bë më një herë. Vallahi frigna se Allahu ka më devjuat person nga sa i dërgumë Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos u gëzo me mbusibet e muslimanit, edhe nëse nuk është bile i muslimanit. A banu muzubeshtari me kufrin edikujina që ka rënë kufr? A ki ne jet ndonjëherë se ndonjë sahabi është gju hu me dikancë ka rënë kufr? Wallahi kjo është musibeti madh. Edhe nuk duhet me bëu kta. Dhe këtë punë mbi alon diku tjetër. E përmend kta si vërrëte, që pastaj t'ju lihet kjo kone se në kohën e selefit vllazë nuk kanë folur njerëz jo kompetentë. Nuk kanë folur njerëz jo kompetentë, kanë folur njerëz kompetent. Edhe me adat, me etikë çetvorë et ënjërat sikojë përmend aty ka imam Shafiut apo imam Ahmed apo ibn Mubarak kur dha dietara të mëdha selafit të të cilët kanë dëmtuar valla kërave pa ndrapa nëse koha na në premton nëse jo ne sa të, të përmendim raste se si selafit valla kanë dëshiruar katën ka apo dëshirë aflak mutaku me ndonjë hoç të, të madh mirë po për gabimin që ka pas ka thon kurë kupon ropa kompon për person se është bokal ne Dë duajojmë se ato ato kanë çën transparente në gabimin që çe ka bërë dikush, po më shumë s'ka fol. Çaq. Duke dashur të më tregu se ai ka qenë i till. Ka përmend postu Abu Muhammed al-Ghazaliu për imam për imamve dietar të me rhebi Shafi ka thonë: "Leut në sherrjatin e Islam gibetë nëse ajo është në disa raste." Ka përmend gjashtë raste dhe rastin e katërt thotë tahzirul muslimi minash-sharr ç muslimanite alarmon totjer për sherret për teqës s'o dikuina idh allahi itafaqihan yteraddadu ila mubtadi'in aw fasiq la sa she nje person qe mson fenallaht shkon te bidatchiu dhe fasiki uqifta an e ntetadd aleh bida'atuhu we fisquhu we la thrigosh most nje lloset dhe e gjeboset në këtratcmuat me abilatin dhe fiskun e tij atë ja tregon feleka an takshif lahu bidatuhu u fisquhu za titkan liot dhe sheli ja targu e fiskun dhe bidatinci ai person e kapmern te n ihya ulumuddin rastku liot njerim ba ghibat at person po ashtu ka ardhu nga qadhi ayat prej gjetarve maliki i cili ka shkruar me nje libër ozat te quhet al shifa por libër me maktira te quhet masalna imalet e cila fet konkretisht për sharësin, fyrësin e përgjëmërit sallallahu alaihi wa sallam thot imam qadi ijat rrëth atyre njerëzve të cilet transmitojnë thjallë ku shahë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam apo njerëzi që flasin për fejë të cilet e kanë shahë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam nëse që ditë të dikosh Ajo për të thuditë kiau Vlazar, por gjatë historisë paska pas njerëz të kështu. Paska pas njerëz të kështu, që kanë fol për fe, edhe kanë shonëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e jo rastisht në Mosambik Vlazar, kur do shënoi benëmohet në impulsin muslimanëve ku ka mri ajo shkalla e xhelozisë së muslimanëve, e çesin nga gazetë në Suedi, në Danimarkë, në Finlanda, e kështu me radhë, dhe nënëmohet neve. A dhe ka fol, rahimahullahu, fa in kana alqa'ilu lidhalika ay asab nëse dikush pranjerdvë e ka shoh të tërgumin Allah sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë miman tasadda li an yu'khadha anhu li'ilm nesej pranjerzve që është shfaq komi mberin e vet ku ai tregon ders ose rivajeti e hadith apo ka transmetuar hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qyqtu bi hukmhe ose bi shahadete ose futiyahu fi lhuquq apo fatvaja e tij është e konsideruar shumë dhe pranoj njerëzve kështu mëroft uagaba ala samihi ai se ka ndaju ka obligim al ishadatu bima sami'a min tashprandant e njerzesa aj os sharsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka e ka obrligim me treguar sikur qi ndojojm vllazën në kohën e sodit njerëzin në botën arabe prej njerëzve që pretendojn për fen Allahu xhelalu ala ka një pre, pre, predikuesme të fesë Allahu xhelalu ala tash janë duke fol për ata se duhet me emra me përmendur ka përmendin me emrat që është ama Khalidi vllazër që është një njohur shumë me librat e vet edhe dersat e kujt diçka e këso marrët madje ka ka të ana dhallarci shumë e, e, e, e pëlqejnë dhe admirojnë ata si, si persona po libra që je lezojnë, normal, ndoshtë të dhe nuk e njofin direkt, apo nuk e din gjuhin arabe me në gjuhin direkt, por o dhe zër, prej fja në që i ka thonë se, iblisi, iblisi, musliman është. Apo, iblisi, e ka bëgta prej içtihadit, apo si ku që i përmendën dje, atë hoxën, gjahidhin, prej filozofve, që ka jetu në kone, në kone imanve të muslimanve dhe ka qeni ofrt me filozoft, i që i ka thonë, nëse në çështjen e ndryimit të fesë, edhe ban e ndron fen, ai kor syet e Allahut, arsetot, motë yahudi për shembull. Sikurçi i dëgjojmë në Koranin sot disa prej hoxavarve Aminan Boto, sikurçi është Fethullah Gireni, që lejon me u bë një rimason. Thotë nuk ka të keqë me u bë një rimason. S'ka kur, kur një fat keqë, thotë nuk ka ndonjë të keqë me u bë njëriu rimason. Andaj thotë to i përmendëm emër dhe duat hoxavar të më përmendë me emër. Këse vloj gabime të ndlojat që bëhen. Nëse dikush e ka shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam نكملت علمياتي الفصر نكملت علمياتي ما ديناش غير ان شاء الله وسبحانه وتعالى نستفدوا كل باش شي حاجه مونسي حوجه ان شاء الله وخلاله كنت انا تزنوا شكون كان دوخ هوج خاصه بالمايم انت نسوك نو قال دون درس ما باس قال دون درس انتش برمي مايمون نو قال دون درس شكون يقالوا اتق الله كيفريق الله ما شاء الله باش يكون شي بتاس شاينا نتا وانا شايبه نتا شاي كرايت اما الله نو شات كذا dhe ka ndodhur ne rast se krogacion Medinë pe amarit sallallahu alaihi wasallam im tekun nje hoc isili chot Abdulaziz Abdul Latif dhe ja mbopytja te hocs rreth çeshtes te tekfirit madje ka prezantuar shumë argumente eminent shqiptar qe anku ndroje tona natmezhnes dhe i esh mbopytja prej anas se njerve qe ishin kundeshtot tona ne meseren e imanit pe njerve qe kerrani erja at hodhen nazon neve se na kesonojse se natme ndaj person qe ka ankufor Hodjan, tekfir, e për të në hoxën, a ban të këfir, a bot të këfiraj person? Ma dje i than hoxës, i than hoxës, po ajë nuk bot qafirë sa është i diplomum, atër hoxëa tha, po nësë a është i diplomum, atër kjo edhe më shpejtë e shafiraj. Dhe të mse pranot pëndimit të Allahu Gjelluar, al, nësë a i pëndot ja për jasaj. Për kështu këto meselë e vëllazër, dhe mëndonë, kan shkaktuat te disa njerëzve duke menduar njerëzve se nëse është i diplomuar ai te wil kuqt mesaje, ta ulni është në mesaje të tjera të fyes, nuk është në sharrjen e Allahut subhana hu ve taala. Por po, nëse është diçka tjetër që njeriu do të do më thonë diçka tjetër, ai thot sharrjen. Nëse do më shoh diçka tjetër edhe e, e sikur që është rasti i njëi që gaboi dhe ka thonë ti i Rabbi em O Zot. Nuk është lo rastet po. Në poq të raste që Direkt njerëjo është Allah nga për Rasullu Allah Nësallëllëm Pra imam qadi ijatë përskë përmend e dhezër atase duhet Pa tjetër njerëjo me përmend me emër atë person I cili e paskashat për jama merin sallallahu aleyhi wasallem Ta që të këptohet Dhe kjo është të njerëzë Dhe se kush e paskashat Dhe se ilmi nuk miret prej ti Wajjaba ala mënbelagahu dhalike min aimet il musimin Inkyarahu më bajana kufri E ka në obligim muslimant me shpërndak o fesajt e kauli dhe se fjallt i ka të kotaj, li ka të ajdararihi anjë në muslimin që të ndalet e keqja të kë muslimant, o kë jamen bi haki sejidil murselin dhe të, të mbrojt Ras Rasulullahi s.a.s. i cili është njëri ju zotëria i kësaj bote. Po ashtu, nëse është prej njerëzve që avami, masa e gjanë, morin dërës prej ati, apo nëse është mësus i thmive të muslimantve, Fa inna min hatha sariratuhu la juqmanu ala ilqai dharika fi kulubihim, nësë njëri usht iktil o dhazër, atët në frigojemi që të ismu në zëratë mëslimane. Përshemë ndësua është në dhënjë hodjë o dhazër rafidi, nësë shia, nësë janë loj loj hududa shtë të në që darin të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që të që t Normalënia e, e përmendë gluza. Jo kjo të bëhet për njerëzve jo kompetencë. Në shumicën e rasteve nuk merrat seriozisht kjo. Për vëllazorët, vetëm kanë gjerësi të mëdha, kanë vetëm kanë xhelozinë e madhe, edhe shkruajnë dhe ka kontraefekt. Por duhet të bash kjo për njerëzve të cilët morin vesh. Madje kjo nuk duhet të bëhet ndoshta edhe me video në YouTube me përmend. Se ka ndoshta edhe kontraefektin e vet. Sikurçi diet që dit, na shqiptarët është të njohë me kjo, madje edhe në botë vllazëse ka kontraefekt. Kur çat dikush në publik ata njerëzit hinë vizitojn dhe e bën me miliona vjufsa në YouTube. Nuk nuk bën kjo. Sikurçi ka ndodhur këtu në Kosov. Fillan predikuesë të xhizmit, janë i preh xhallar atje, e përmend dhe njerëz shkojnë e shikojnë me të madhe. Ha, çka diçka thot ataj. E bën të njohshme. Por kjo duhet gjend gjenden metoda patjetër para xhamatit kështu, apo mas kamerave, apo me shkrim, dikon, eksem radh, patjetër gjend metoda për mu alarmu njerëz nga njerëz që prishin. Fejna Allahu subhanahu wa taala. Pashu, Imam Nawawi rahimahullah ka përmend kapitullin veçantë se duhet treguohet argumenti i dopt kur dikush prej njerëzve e përdor që mas, mas, mashtron njerëzit me argumente të dopta dhe duhet treguohet se janë argumentuar me argumente të dopta për kët argument apo hadithi është i dopt dhe zgjidhja se ka dëbojë me Fejna Allahu subhanahu wa taala, çit treguohet gabimi i gabimtarit. Dhe thot mos mashtron dikush se, më thon këtu në këtë rast thotë kjo ngibet, jo thot kjo është për lësimin e sehatit për këshillimit të vërtetë që na paska porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek ka për mëna libërrat meqmua imam an-Nawawi rahimuhullah vetë do të përmendë një fjalë ibn Taymiyyah me këtë arsye se ndoshta u bë shumë ibn Taymiyyah rahimuhullah Allahu ta për këtë çështje e të folurit kundë abidatshive thot umislu a'immatul bid'i min ahli al-maqalat li mukhalafati al-kitab wa as-sunnah sikull çësht rastin it follow it per njerëzët të cilët kanë deviuar nga libri i Allahut dhe Suneti i Pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) në ibadete që janë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Fe inna bayana halihim që tregon te muslimant gjendja e tyre se kush janë dhe të alarmojnë muslimant për kësaj. Është obligim fetar me pajtimin e të gjithë muslimanëve. Po pra ijma pas sa për ta. Obligim fetar. Hattâ qila li Imami Ahmede, derisa i kan thonë Imam Ahmedit (rahimehullah) Ibni Hambarit, njeriu i cili agjeron dhe fal zaman yatikaf past më i dashur te te apo njeriu i cili flet per historite bidatosit po sikur qe jemi njejeni saudites baniti ka fol namaz axeron etje apo as njeriu i mejmir ai cili flet per historite bidatosit qe per ne me ka rabi dat jo sikur qe jan nje grup na rabi qi ka formuar i ka formuar formu sherbimet sekrete ta arabis saudite me khalit apo ti jeshun dana arabiovca at grupe ka formuar i ka formuar sherbimet sekrete saudises me fol per hujar me hak edhe pa hak jo per kto پورتفولت مہاک گانا نيرز تو سيرت فلوس ان مارگمنٹ ساد حوجا کو نس نيريو افا نماز اذا اجرون وبني تكا سيلاش ما امير ان كتاس كا تھون حوجا رحم الله اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه امام محمد رحمه الله قال نس اي فا نماز اذا اجرون اذا بني تكاف كي اش پر ويتي واذا تكلم في اهل بدع نس اي في لاك بر اطاعت البدات كي اش نوبي تا جيت مسلمان فهذا افضل كي اش ما امير فبين ثقط قطرس ابن تيميه سكتو تريغو امام احمدي سدبيا مسلمان واش ما هما د ذاكيا واش براي لويت الجيهاد في سبيل الله اكو طلعنا الله عز وجل الجيهاد لوك اللهو نوكش غير مت بلوم نوك غير مت كلاش دا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوركا انديت مدينه و كوركا صارو في الاسلام و كوركا شكون تايف و كوركا غرزو صلى الله عليه وسلم لك رقبات شرط غابيمه مسلمان و مديك كوركا تريغوسه و عربي كوركا اورينو و مسه مسه مسه لوفتاني عطا Në kurrë ka afrou ata, edhe kjo është për jihadin. Në çdo gabim që ka treguar sallallahu selam, qashim për jihadin. Fa id tathhiru sabilillah, sabili muslimin, qëse pastrimi i rrugës së muslimanëve. Është prej thes Allahu subhanahu wa taala dhe pastrimi i shariatit, apo treguhet armicsia njerëz që luftojnë fen, është prej obligimeve të miaftuoshme për këto obligimeve që janë të obliguim të gjithë muslimanë me pajtimin ja, e të gjithë muslimanëve. Me musliman. Walaula men yqimuhu Allah li dafi darr, më tënsa Allah sikish sil u lemat silat e trgojn gabimin e tjerëve. Do të ishi prishfar qotveja, la kena fasaduu a'zamu min fasadi istilai al'adwi min ahli al-harb. Do të kishin dëm më i madh, më i madh tek muslimanët se ardha e armikut dhe pushtimi i vendeve muslimane. Do thotë më kesh është te muslimanët. Nëse kishin ardh armikut, më na sulmuan, më na morën vetokat. E më lë shkënderin se mos më pas një hoxh i cili na e tregon nevet vërtetën me edep, me etik, me akademizëm, më shkencs se kush është, kush ka ndërgazim. Kjo është market që thonë zot. Këtu ka thënë Sheh Kurislan, inni tumi fe inhaula idastawlu, ne sa armiku vjen, na merr nevet tokën. Na merr nevet vendin, por thot zemrat s'ka mundësi me ndajsundue. Ndërsa ne sa nuk ka ndonjë hoxh i cili na tregon alarmon për gabimet e fes, thot do të vinë disa ithar të bidatit na e sundojnë neve zemrat dhe kjo shumë më ket se ardhi i armikut me na sulmojë në fen Allahu subhanahu wa taala. Andër masër. Shehuhu Ismail Timi rahimohullahu dhe të tjerë kanë përmendur fjalë të tjera, do të përmendem masër, meren Allahu xhelalu ala dhe gjendje të tjera të selefit se si i kemi na shembull ata në çortim dhe alarmin për gamime, edhe njëra përmendje vllazër e patencoj ata, vallahi ata vllazër të cilët apo Allah xhelal kofshin, edhe nanasë yemi që gat të folurit për gamime të tjervëve, ku flasim në sakimi afsh, edhe inati dhe haset dhe degradim, nëse të dëshirojmë, atë vallahi kena prish fen Allahut subhanahu wa taala. Vallahi që na ndikua edhe na, edhe për neve duhet të marrë me fjalë dikush, sikur që neve na lejohet të flas për bidatën e dikujt, edhe kjo është bidat në fe, Allahu subhanahu wa taala, erusi me Allahun dhe Allahu gjallët na bën për ummetin e ta masën, edhe të haru prej gabimeve që bën në fen Allahu xhela wa ala, erusi me Allahun Allah të ringjallme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të pimë nga dora e tij e ndershme ujë, një pirje pas të cilës nuk ka etje wa sallallahu ala nabine Muhammed. Oh yeah.